57. pitanje. Poštovani šehu, dosta je osoba koje se pozivaju na tebe da podržavaš davu da koji su vezani za maoču i učenja koja dolaze od te skupine muslimana pa bi volili da nam kažeš nešto o tome. Allah te nagradio. Naravno, sam nekoliko puta, vraća draga. Čim sam izlazio iz zadvor, ne ima rekao o Ti ljudi tamo u Mismu i Madova, šta ja znam, zval sam braća, braća draga, pustiti na miru, nisam ja u jedan džamat u Bosna. Sve ja volim, sve ja cijenim, naravno i cijenim ljudi ko su joj dalje od pravi pot. A ja kažem braća koja ja znam, voli i fini, volim i cijenim, ali nisam pripadan jedan džamat ili neki grupa u Sve volim i cijenim, ne mojete meni ostaviti u vaš balaje, čak poču ljudi, hoći da... Kupiraju, hoći sad da oni čili takfir, pa kvali, hajdi, uzimo neki uh, čas od odnimat, pa ustaviti dodatak od njih. Ne mojte, rekao sam, ne smijete kupirati ništa, ovo sam rekao. E, ima neki braća, ko se meni poslali, hoći da štem paraju, opet svata nekog treba uspraviti, rekao sam, ne mojte, braća. Tu bio jedan period, završi smo s njim. Maša Allah, sad, sad sunnet, ima Pun ljudi koji stedi sunnet, puno ima tijeli knjiga. Tada nismo imali knjiga, oksim oh, nešto stari koji ima svašta novotarija. Hvala Bogu, imate sad veliki biblioteka na osnovskom jeziku. Pa ne vidim dali, brača, dali, da li braća nastaviti, da li, maša Allah i dali. Pa imoj, da li. Pa imaju da mi vaš balaje. Nisam, nemam ništa s tim. Braća umavča, znam ja braća umavča, neki braća od njih. U početak umavča imao sam govor sa ljudi koji su... So ne tiri dada da pravi od, od, od maloča kao učenje, rekao vraća, ne mojti, ne imati oslovo, zato vraća. Mađutim, braća nisu slušali i na kraju ti ljudi napustili maloča, nema nijedan od njih sad tamo. Sad ima drugi oblik, drugi ljudi, drugi način, pa nemam ja ništa s njim, da vas Allah pomoga.